Производителността на труда в България е ниска, но липсата на добре организиран работен процес флушава тази производ... производителност още повече. Заради това сега в Хоризон дообед ще ви срещнем с Виргиния Накова, изпълнителен директор на компания, която специализира в тази сфера. Как да организираме работата си по-добре? Още повече, че тази компания кани всички да попълнят безплатно анкета, след което ще получат съвет, къде могат да направят работните процеси по-ефективни. Проблемът не е, че хората пият кафе, пушат на работното си място или си губят времето по някакъв различен начин, а че често няма протокол как да действат в определена ситуация. Това казва в интервюто на Марта Младенова Вергиния Накова. Основните измерители в индекса са 8. Разпределение на ролите и отговорностите в организацията, което пряко рефлектира структурата на компанията. Т.е. колко ясна е структурата на една организация, проследимост на процесите, даване на обратна връзка, използване на дигитални инструменти в работата. Още са 8 аспектите на индекса за организационна ефективност. Ясно, че в България производителността страна труда не е висока, направо е ниска, но защо? Това беше една от нашите най-големи мотивации да отворим индекса, да бъде безплатен за български международни компании, които оперират в България. Защото всяка година, когато Евростат излиза с оценката за производителност на труда, България винаги е в дъното, най-низка производителност. И тогава работодатели, големи менеджери почват да се появяват по телевизии и радиа, по медии да обясняват как едва ли не на българите им се плаща малко, защото те са и най-низ и това зависи от самия човек, от неговата мотивация, от уменията му, от това колко добре се справя на работа. Което всъщност и защо не е така. Немците не са по-мотивирани от българите французите не са по-работливи от българите и испанците не правят по-малко грешки от българите. Основната най-голяма разлика е, че българите масово работим в среда, в която не ни помага, а напротив ни пречи. Тоест, ние работим в много ниско ефективна среда от гледна точка на менеджмент, Процеси, инструменти, които ми можем да използваме, канали, през които се предава информацията, начин на оценка и на обратна връзка, даване на насока и лидерски потенциал. Средната оценка на индекса до момента е около 50%, 53% за всички компании, които сме анализирали, което е изключително ниско. Това означава, че в половината време бурските служители търсят информация, Търсят какво да направят, на кой да я изпратят, кой ще ги провери, какво ще се случи. За разлика от това, което мислят по-голямата част от менеджерите, че просто хората се помотват и пият кафе и пушат цигари, всъщност е точно обратното. Казвам по друг начин, ако организацията в дадена компания е по-добра, процесът ще бъде по-ефективен, без хората да се налага да губят време в ненужни процедури. Абсолютно и ние това много добре го виждаме, когато съпоставяме големи международни компании и по-малки бурски компании. Средният индекс на компании до 50 човека е 37%, което е изключително ниско, особено в частта, която е консистентност на процесите. Това означава процеса на работа да бъде стандартизиран, така че ако имаш един служител, който го изпълнява, всеки ден той да минава през едни и същи стъпки. Или ако имаш двама или трима човека, които изпълняват една и съща работа, те да минават през абсолютно едни и същи стъпки, които след това нали, менеджер, може да. Да наблюдава, да измери и да даде съответно конструктивна обратна връзка. Това, което се случва в българските компании, и това е най низкия показател, е, че в над 60% от времето работата се прави споредично. Различно, в зависимост от това каква е натовареността, дали пък не са се появили някакви други неща, които са по-важни. Всъщност има много голямо значение кой я е върши тази работа, т.е. дали човека има цялата информация, има ли целия опит. Когато работим с български компании за подобряване на процесите и ние въвеждаме една методология, начин на работа, която сме нарекли One Click Organization или Един Клик Организация. Тоест си представете всичко, от което имате нужда, като информация, решение, инструментия, буквално на един клик. Тоест не трябва да питаш много хора, за да намериш нещото. И когато работим с а, такива компании за първи път и ги питаме имате ли процеси, те казват да. Един консултант по ИСО някога направени и то стои в някаква папка. И това, според мен, е един от много големите проблеми на българските менеджери. Те директно се осланят на потенциала на човека т.е. колко е комуникативен, колко е организиран, колко добре може да си управлява време, а не мислят от гледна точка на това, че те трябва да изградят структура и организация, в която хора са с различен потенциал, на които са експерти в своите работа, могат да дадат максимума от себе си. Как а, изкуственият интелект би могъл да помогне на менеджерите да организират по-добре работата? Изкуственият интелект в момента е нощ с две устрията. Ако в организацията е хаос и ние се опитваме да организираме този хаос с изкуственият интелект, то ще е на още по-голям хаос, защото на изкуственият интелект му трябва контекст. Представете си, че имате Гени, най-умният човек на света, който обаче Никога не се е срещал с вас, никога не е работил в вашата работа, т.е. той няма абсолютно никаква представа за вас, за вашия бизнес и начина по който се случват работните казуси в организацията. И сега ние на това ББ Гени, като го сложим, трябва да му дадем инструкции. Ако ние нямаме тези инструкции, т.е. ние, ако се опитаме да му прехвърлим този хаос, какво ще се случи? Той ще направи още по-голям хаос, защото той обича да си фантазира, да си измисля там, където му липсва информация, да си я донагажда. Преди да въвеждаме изкуствения интелект, моята препоръка към мен е, първо направете си този индекс, той е безплатен, той ще ви покаже много детайлно къде точно във вашата организация е най-големия проблем, най-голямата червена зона. След това насочете усилия да стандартизирате, да подредите, да изчистите всички ненужни действия, комуникация и ресурси и така нататък, за да можете да създадете една стабилна система, стабилна организация, стабилни процеси и след това да въвеждате изкуствения интелект, защото имате нужда и от човешки ресурс. И ако вашите хора са така или иначе претоварени, защото по-голямата част от комуникацията е устна, по-голямата част от координацията е устна, по-голямата част от отчитанете е устно, намирането на информацията минава между, през хората, тогава те няма да имат и времето, и енергията, и възможностите да участват активно и да допринесат за въвеждането на този изкуствен интелект. Абсолютно да има протокол как се правят нещата и нещо много важно, че една организация, оставена на самотект, винаги има склонност да става по-сложна. Когато говоря за подредба и за организация, не говоря за бюрокрация. Нали, тук е тънката линия, защото ние в България менеджерите много често са на крайностите. И те казват О, аз не искам да е сложно. Добре да е, ама ти не искаш да е сложно, но в момента е хаос. Тоест, винаги трябва да се търси тази златна среда, хората да знаят какво правят, да знаят какво се очаква от тях, да знаят къде се намират ресурсите, които да им помогнат, а не да губят време в търсене и намиране и да играят Черлок Холмс на работа и всеки път да бъде различно. Това всъщност е изключително стресиращо. Намирам абсолютна връзка между организационната ефективност и стреса в компаниите. Компании, които имат по-висока оценка, т.е. когато са по-организирани, хората вътре не че работят по-малко, но те са по-малко стресирани от всички ежедневни проблеми, с които трябва да се борят. Къде работодателите биха могли да намерят информация за вашия индекс и какво могат да очакват ако решат безплатно да се включат в него? Всъщност те трябва да направят една анкета в сайт, нали така? В сайта oei.bg OrganizationalEfficiencyIndex.bg Единството, което трябва да направят е да попълнят формата за регистрация. Всъщност, индексът е абсолютно анонимен. Ние го правим на три нива, ръководители в организацията, тим лидери менеджмент нивото и служителите. Всеки получава собствени индивидуален линк, попълва се и след това ние ми изпращаме детайлен доклад с кои са червените зони, стъпки за подобрение, какво могат да направят от тук нататък и препоръки за следващи стъпки. Имате ли наблюдения върху различните видове бизнес? Да, има разлика, но всъщност нещо, което е много интересно, когато ние започнахме, си мислехме наистина, че разликата ще дойде от сектора, в който оперира една компания. А реално основната разлика е в това колко е голяма една компания. И това, което видяхме, за съжаление е, че малките компании са между... 30-70% по-неефективни, т.е. губят време и ресурси, сравнено с по-големите компании, които имат повече административен капацитет и същото време са по-дигитално грамотни, т.е. имат системи, които да подпомогнат ежедневните операции и комуникации в работата. То размера на компанията идва и с възможностите да получи кредитиране, да обнови процесите и да плаща достатъчно, на достатъчно грамотни Хората за да свършат работата. Абсолютно факт е. Сега, между другото, малките компании, ето това е един от аспектите на AI, който може да бъде изключително полезен. AI, освен в чистата му форма, нали, AI за бизнеса, изключително добър, за да може да направят, да се направят дигитални инструменти, много по-бързо и много по-ефтино сравнено с преди. Така че ние да използваме тези дигитални инструменти да улекотим процесите в компанията. Това е едно истинско голямо конкурентно предимство, което малките компании според мен не биват да пренебрегват. Вие използвате ли AI във вашата работа? Използваме много AI в нашата работа, но освен сега конкретно за този индекс, използваме AI в ключови процеси, използваме AI да си пишем софтуерни инструменти за нашия бизнес, който да улеснят работата на колегите. В момента AI много ни помага точно за това нещо, по-бързо и по-ефективно да използваме различни дигитални инструменти.